Sunt Ziana și Pepelea de Vasile Alexandre A fost odată ca niciodată când n-ar fi fost nici povestea noastră n-ar rost De mult, tare de mult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 Băi, oh, oh, oh, oh, oh. băi, băi, băi, de când trăiesc eu, Macovii, și slavă Domnului, trăiesc de când câine purtau purtău colaj în coadă. Iaca așa, așa să breu, băi, și să n-am apucat. Băi, ce să jui că ne aflăm în țara lui Pârlea Voda. Cum e țara aceea, jupăle? Băi, cum să fie, băi, toamă, cum să fie? Băi, la ei e așa de tot anul. Că că ei fac o gata resport. <gări> da, băi cum? E, să e, și păi nu sunt călturat, ca mi-a mea da? Să le știu pe toate pe de-roz, dar. Haide, vrei, nici, nici așa și. Bre, nici așa, așa și, vrei! așa și, băi, nu, nu că mă laud, ei, dar am fost pe țara căpcălurilor, vrei, și în țara <gări> și am fost, am fost, am fost, am fost, unde m-am întâlnit cu statul palmă, barbă cu osbrei. Așela care fuge fugi calare pe un iepări și doarme într-un vârf de plonc, <cute> <cute> lasă las asta, asta e și mai gogonată și mare, mare cât... Cât prostia ta, na. <cute> te a Te-a păcălit, Tomo! <cute> m-a păcălit, Marică. ești sigur că m-a păcălit? Cred și eu că te-a păcălit, că un jupân m-a bărbatul meu, <cute> care știe și cerul din toacă. Asta și toacă din cer. Tronc, Marico, tronc. Ai scrântit toți flețele. Ce? Și pune unde n-ai mai umblat jupâni? Păi ia pe la... ia pe la cortea lui la Vodă... Lăcustă Vodă? Da, dar și n-ai auzit el, măi? Păi, mănâncă, mănâncă de cum strezăște-și, păi și adorme și tot nu mai satură, măi. Mereu-i și la. Păi, halal de el, zic că tocmai cum se cade stăpânul nostru, papur împărat. Mă e un om cu chipzuință și are drept sfetnici pe vestiții păcală ștândală. Măi, unul îl sfătuiește într-un fel, altul într-alt fel și augustitatea gustitate azi tot clat într-amun boi Ca <laughs> papura vântă E, și și, -și. se papura, broaște să se Nu-i așa, măi? <laughs> Ce-ai spune? Ci că pe când trăiam părătea, i-a cântat cu în casă Și-ai spus? Ei, și-acum se zice că îl poartă de nas fata lui, domnița Sânziana E, e o fi, o fi că-i bună și frumoasă E, frumoasă ce-i drept Că pe dânsa poți scăta, dar pe soare, ba, adică, asta, pe soare... Destul, destul, iar ai încurcat-o, Marico, dragă, că tu tot de-a-ndoasele înmerești zicătoarele. <laughs> Băi, da, da, noi stăm mi vorbă și zoa trece. Ce soarele ne prăjește? Ah, nu ne prăjește, zau așa. Ia vă și cu gaiță, de cât v-ați vaita? Mai bine tu, Maricu, te-ai apucat să faci un descântic de ploaie. Că doar nu fi vrăjitoare ca Baba care e Baba Ea, Baba care stân în căsuța aceea. O vezi? Căsuța da? Pe Baba nu? Numai ea știe să facă vrăj și să tragă în bob și să descânte de dragoste cu și să dezlege norii. E, e, e, stă de unde știi, jupâneasă, că barbarada descântă de dragoste cu Nu cumva! oh ferească! Uite-o mm. dar nu se află. Mm. Dar tot de prin partea locului știu că Baba rada, citește și în stele și în carte de tobă. Mm. Asta, de tobă de carte. Mm. Iar a ai încurcat-o, femeie. Iar a ai încurcat-o. Mm. hai mai bine și-o mergi, că uite l-am trezit de somn pe flăcăul ăsta de s la umbra copacului. Mm. Hai, hai, mm. hai bărbatele, bărba. să mergem. Să mergem și pune că mai avem cale lungă, de făcut. Mm. Mm. Bun somn am tras Uuuh, și frumos am mai visat. Eu, pe Pelea, pe sărac, fără tată, fără mamă, venit tocmai de hăt departe, se făcea că mă însurase cu fata împăratului după ce o scăpasem din ghearele unui zmeu care o răpise din palatul lui Tătânso. E, greu m-am mai luptat prin somn, dar i-am venit de hax meului. Ah, vorba să fie! împăratul a trimis craineci în tus patru zâile să de știri craiilor și împăraților, ca cel dintre ei, care va plăcea sânzienei, îl va lua de genere și va da de jumătate din părății. Eu m-aș mulțumi numai cu fata pe legea mea. E Ia ca și va, varada. Mm. Vină la colea Hai! Hai spun un vis de ele, fost Hai să da, facem. Nu pot, dragă, mătușii. că să o de o cărge. O lua de o cărge? S-a frântuna asta noapte. și-o <sus> și dăruise chiar strâmbă lemne. Acum 5600 de ani. Oleg, dar de când ești pe lume, mătușică? <sus> Păi eu sunt de când lupii erau păstori de oi Aie. Și urși cu cimpoi Aie. mânau cirezile de boi Și tot vorbești, mătușică! <gălă> eu sunt flăcăule de când puricele Purta potcoavă la picioare Dar știi potcoavă grea de pierd, Cu care să rea Nu mai spune-ne E pe atunci eram tânără, tânără și frumoasă Deam Zin? zina zinelor Zina zinelor Ei, Așa cum îți povestesc numai că m a scos din minți, făți frumos și mi-am pierdut darul. A, în adevăr, ești cam multicel schimbată la față. A, vremea vremuiește, fețele se zbârcesc, balamalele slăbesc și până și puricii îmbătrânește. E, de ce nu sunt și eu o de purice? A, a? De ce ai face dacă ai fi mai băiede? Păi aș bura? Tocmai lângă fata am Linii, dragă ai? Oh, ca ochii din cap. Da, tu e. Și am ei, <laughs> Ascultă, eh? știu una? Care? Hai cu mine pe Pelion, pădure, să-mi durez o cârjă nouă de alun. Eh? Și eu voi culege flori de năvalnic să-ți fac din ele cu luna de dragoste. A, e? Și crezi că Suziana m-ar îndrăgosti dacă ai purta floarea de năvalnic? De ce nu pe pelus? Oare? Ei, atunci, hai la pădure, mătușim! Mergem la pădure! Hai, hai, că Nu mai purta locul! Cum s-au aprins o Haide! Hai, hai Bine, Maria, să-ți arăt cu Cum? Nu e nimeni pe aici. Nu. Nu. Nu i nimeni. Nu i nimeni. Pe aici? Pe aici. Uite, nu e nimeni. E tot, nu e nimic. Eu îmi fac meseria mea. Plecați-vă! Închinați-vă, grăbiți-vă, măria sa ne calcă pe urme, așezați scripturile, așa, și pipiile, și, aolea, aolea, uite-l, părinte! <fie> Să-i închide să mare, chiar într-un cât mai curând! De Mâncare, unde? Uite stolicul! Aici, Maria ta! Gata-i masa? Gata! Priviți! Bravo, bravo! O să-ți dăruiesc o frigare de aur! De aur? Să trăiești, Maria ta! Mm -mm, da, bune bucate! Da, Maria! Îmi fac cu ochiul! Dar da. de unde să încep? De la curcan! Așa! Ce e foame e stolică! Maria ta! Bine! să la mine cum mănânc și, -și destulează te Pufftă bună, milostire, stăpâne! Mm -hmm. îți, îți place friptura de curcan? A, ah, îmi place, de ce să zic că nu place? Uh, da, păi mie! Atunci mănâncă sănătos, Maria ta! Ah, ia, ia acum, acum să zic și o două vorbe ăstor pifti? Da. Uh, ce miros, uh? Uh, ce parfum, ce aromă! Uh, da, da, Piftia ți place? Uh. Îmi place, Maria da. Cu vanilie? Ba cu sturoi, Maria oh, oh, Și mie la fel, <laughs> <laughs> Mă bucur că avem aceiași pufte, da, numai că pofta, ta o să o pui în cui! Storii <laughs> ce mă auzi? <laughs> aud, Maria mm? Ce auzi? Păi, aud așa un zgomot mare, ca da? de oaste! Hi. Și ce mare! O oaste mare? Da, Măriata! Te vomenești! Oare finis ca-i dușman? Unde mi-e palușul? Nu știu, unde e? Ia că l-am uitat acasă! Dar tu ce o să mă apăre acum? Dă-mi furtulita! Da, Măriata! Așa, așa, acum îmi face să vină chiar și până la bodă, că nu-mi e frică! Volnice! Da, Măriata! Adună-te în jurul meu și apără-mi gheața! Da, Măriata! Da, Apoi și piată! Apoi și piată! Maria sa Pyrrăbonă! A, nu, până am poate, sunt pierdut! S-a pierdut Maria sa? Maria sa Pyrrăbonă, înfocat și pujarat, De peste lume omul cel mai insetat! Afă, afă, mor de-s! Sete! Măria ta putoare sunt deja, da. ai băut tot! Tot! Absolut tot! nu mai rămas nicio picătură, nici o picătură! niciun strop! Nimic! apa Nu-i apa Nu-i, măria ta! Nu M-am stins ce mă fac! Aia, iată o masă împerșugată și de stule, sunt salvat, sunt salvat! Stai pe un pas mai de face către masă, te străpun cu furculița! Străpuns de-o mai bine așa decât cu iasca prins în gât! Ia ca minună, grăim amândoi în sticuri. salutare vere! Vere? Cine ești tu de îndrăznești să mă vărui? Lăcus de budă! Lăcus dușmanul meu de moarte! Așa mă gândeam și eu! E bravo! Sunt prea fericit de cunoștință! Dăm mâna avere, că mă duc să cer brațul sănzienic! pofta spoptan cui! Și pentru ce mă rog? Pentru că eu mă duc să o plătesc! Și să o într-adevăr, o crustă, cum asta? și eu mă duc să cer mâna sănzienic! Aha! Aha! Așadar, unul dintre noi e de da? Trebuie să piala. Ai dreptate, da, da, da. Chiar tu! O ia vină la lupta! Ce faci? Să ne batem noi doi? Da. Ha, ha, vezi de treabă, avem slujitori pentru asta. Stai, ice! Aici, ai Maria ta! Așa, te în punte armate mele da? și să-l faci bucăți bucățele pe paharnic cu varlui pârlea. Mai mari sau mai mici tele? Ce anume? Bucațiile de paharnic, Maria ta! Ha, ia, ia, ia, ia, ia, știi ce mă gândesc, da, Maria ta? Mai bine să-l faci ce buri? Ce buri, bă! Ba Aici, Mariata! Ai auzit? auzit, Mariata! Harcea aparcea să faci pe Băie! Băie! Băie! Băie! Băie! Băie! Băie! Băie! Da, nici o flagă, Maria, da. Sunt muri de sete! Nici o, sunt de foame! E, bine, bine, bine, fii! Să o lăsăm pe altă dată! Mai bine, pe altă, altă dată! Primeși, Bucuros? Da! Acum să plecăm la curtea lui în palat. Da, da, să mergem! Da, da, cunoști drugul? Dar de unde? M-am rădăcit de vreo șapte ori de când am plecat de acasă! Ca și mine. Ne trebuie, deci, un călăuz? Da. Stornice! Da poruncă, Maria, Un călăuz! Cât ai bate din palme! Nu mai decât, Maria ta! Pahalvice! Un caloz îl găsesc eu, nici o grijă Maria ta! Ia uite mai trebuie! te, te la costa te cheamă Pârla, la bodă. Minciuni? Nu, niciuni! Nu, nu mă cheamă nici Pârla, nici Lăfcustă. Mă cheamă Pepela! Pepela? Da! Pepela? Da, da. Poți să-mi nume? Răspunde Pepela! Ce să răspund dacă nu m-ați întrebat? Poți să ne duci la curtea lui Papur împărat? La curtea lui Papur împărat? Or fi pețitor de-ai ai auzit? Auzit, auzit. Pot sau ba? Pot, vă duc și până la calea Ah, Nu, nu, nu, că-i prea departe. Atunci, prin pădurea deasă, din ea nimeni să nu mai iasă. A, cum zici tu, pe pelo nu mai să ajungem acolo unde trebuie să mergem verde. Da, azi, să azi. mergem Hai, vezi, la lui Papuran. Mm. Și-o pune, Macovei, de. mare adevăr, ai vorbit, nu plouă <sus> pentru că e secetă. Păi nu-ți spuneam eu, Tomo. Și să știi că e secetă? <sus> pentru că nu plouă, măi. Da, da. dar ar fi bine ne spune, pentru ce e și secetă și lipsă de ploaie. Idee. Păi știu eu, hmm? o fi trecut prin văzduh, meu cu limbă de foc. Un Care-o fi legat norii. Da. Nu cunoști dumneavoastră și până-mi a vă închip de-ai Bărbatul meu să nu cunoască... La -ți, la -ți. Ai pripit te-ai vorbit. Asta... am vrut să zic că ai vorbit de te-ai pripit. E, e Trong, Marico. Oameni buni, ar fi un leac de seșetă care nu dă greș. Care? Păi e să necăm o babă vrăjitoare, băi. Și o să plouă! Cu cofa, băi, cu cofa. Nu mai s găsim. Cofa sau baba? Ui, uite-o, uite Apropii de babo, Apropii de! și tot mormă mai acolo, ai? Ia ca zic să trăiască pe pelea! Bună arcârge mi-a lucrat! Dilende alun! Am să-i deschid de dor. Pedeza, băi! Pedeza justului! Când Mai te haide de mine! Mai de mine dacă ceva am greșit de oameni! Hai, a Tomo, Hai! În cu vrăjitoarea! Am saset? Ce cine mai cheabă? A, dumneata, mamă Radă! Nu mă lăsați pe peluș, dragă! Vor să mă nece! Să te nece? Pentru ce stați la mine, Nu ce bătă! Ia, ia, dă-te la o parte, măi frâjătule! Nu mă las de voi că mama Radă e nevinovată! Dar ce rău v-a făcut? Ia găl topo! Așa! Așa! Ia găl bine! Și acum, baba! Uștiuluc în balta! Dar zici că o să plouă? Gârlă, măi, gârlă! Hai! Una, două, Sare! E așa, așa, băi. Acum umflați-n te pe pielea. Da, unde? Unde? A pieri jucănea. Pieri să fie. Așa. Ia că m-am auzit. Eh, ce v-am spus eu, om, băieți? Mai ce v-am spus? Cum m-a zvrlit vrajitoarea în baltă? așa a inceput a ploua, aia uite <laughs> Da, da, cu culcire și cu macovida, apă. <hătări> Dumnezeu, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, mă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 Și din mâmpării, o zână, e chiar zina a zânelor, pe tine, suflet bine. Dar asta e vocea Babei Rada. Tu singur te-ai îndurat și-ai vrut să-mi viața. Drept răsplată, te scoate la lumină. Da, am fost Baba Rada, dar de-acum sunt zâna ta. Zuna mea? Da. Să n-ai grijă. Voi fi pretutindem să te apă. Ține acest fluieraș de trestie. El te va ajuta la orice nevoie când vei cânta din el. Și mai ține și acest inel de logodnă cu sinziană.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 A împărat doarme, doarmă sănătos și fără grijă cât mare pe mine tandală, sfetnic atât de priceput. <laughs> Doar doarme papură, împărat deși soarele Isus. Îți are și să-și odihnească bătrânețele. Și, vorba ce e, doar și fără grijă. Cât mare pe mine, pe mine, păcală, svetnicat de excusit. Aaaa, Păcală prietene ce bine-mi pare că te văd. Da, dragul meu, și mie Nu mai puțin. Ei, ai aflat? Ce, ce, ce, ce anume? De domnița că Când s-a să se mărite? <trui> e? <he>? Întocmai. <trui> și împăratul care se supune la toate voințele ei a trimis pe la toate împărățiile ca să le aducă această veste. Da, da, da, chiar așa. Aflat-ai că au și început a s-o din acei ce au auzit de frumusețea domniței, e? da. Care anume? Cum care anume? Sorile, murgilă, pârlea vodă și lăcustă vodă și alți mulți, mulți, mulți din toate zările și coclauri Minunat, numai că... Numai că acum ataci, să alunță Bine am mai dormit Să vă fie de bine, Augustitare Aici sunteți Sfârdnicii mei, steți. La ușa augustă ai atacului împărătesc. Noi... Bine, bine, nu vă mai șale. șalele câte ceasuri sunt. Câte poruncește augustitatea voastră să fie. M-am trezit destul de dimineață, nu-i așa? așa -i, așa V-ați trezit odată cu zore. Oare? Tu ce crezi, păcală? Îmi pare că soarele e sus. Zorile au mai întrăziat astăzi pentru plăcerea augustității voastre. Bine au făcut, pentru că eram foarte obosit. Toată noaptea m-am frământat. Să mărit, să nu măriți. E, prea vă augustitate, și nu se cade să compromiteți augusta voastră sănătate. Ce să fac, iubiții mei sfinici? Sânziana mi-a declarat că vrea să se mărite pe placul ei. Au început să vină pețitorii pentru Sânziana. A început?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 Fetița mea! Aici eram! Copila mea te-ai trezit! ce te trezit? Soarele la amiază și dumneata tot în halat și cu scufie de noapte! Lasă-ți am avut multe depus la cale cu sfednicii! Înțeleg, înțeleg! Ați organizat ceremonialul de astăzi? Cumpul-mi-a, părinte, cât mă doare să mă despar de dumneata! Apoi dacă te doare așa de mult, n-ai putea să mai raps vreo 2-3 ani. De ce nu 10? Să-mi plătesc cu a doua păi atunci mai ai mult, fata mea. Teicuță, vrei să afli adevărul? Mi-a prezis o vrăjitoare că de numai mărita imediat am să mă găsesc într-o mare primește. Vai și da? vai de mine mm. și de mine, mărită-te copila mea cu cine-ți-o ceri inima. Chiar cu un zmeu, dacă ai poftă de zmei. Oh bună, o părinte, tocmai de zmei ne teamă, pentru că ei fură fete de Cum? Să te răpească asemenea dihanie, merg să dau poruncă să pui străzi în palatului. Nu te tulburată tu, că nu. Mai bine mergi de te gătește să primim oaste. Ai dreptate, mă duc să-mi lipăt halatul și să-mi pun glamida, Va, că frumoasă mai ești fata mea. ruptă din soare. Ce mai încoace și încolo? îmi semen mie bucățică tăiată. Așteaptă-mă aici că vin îndată date Azi trebuie să ne aleg un mire. Pe cine? Desigur, pe cel mai viteaz, mai tânăr și mai frumos. Fatică de mine! Tu? Ah, tu? Nu fuci tu, ce Vestea frumuseții tale a trecut peste nouă mări și nouă țări și, ca să te văd, am venit în zbor nouă zile și nouă noți. Dar cine ești tu care îndrăsnești? Eu sunt împăratul zmeilor. Ești meu! Și-am jurat să te fac soția mea. Eu? Vino cu mine. Nici Vino! Vino. o Nu! Fiară de obiceia lume. Tu îmi mie? Ieri! Piericul. Se vede că vrei să legi frăție de moarte cu bustoganul meu! Da? Și tot cu fluierașul meu! Ce-i asta? Ce se întâmplă? Nu mai pot face niciun pas! Sunt fermecat și fluierul mă învinge! Tu pe mine? Oh, poate că era chiar făt frumos. Poftiți, vestiți domn, crai și împărați! De grabă va să vestitul papur împărat împreună cu încântătoarea sa copilă, prea frumoasa prânziană.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 prezentați ne concurenții. Maria sa, caiul Zorilă! Zorilă? Am cunoscut în tinerețe pe taică tău. Superea sărmanul de prea mult căscat al mintei nu era prea deștept. gusti? nu se face. Ai, ai dreptate pe cală, nu se face, mai ales că e sărbătoare în casa noastră. Prezintă-te, Zorilă! Princesă, răsăritul, e raiul pământesc, din el răsoare luna și soarele ceresc, primește-a fi regina acelui dulce plai ca să privească lumea în mirare rai, în rai. nu rai? Parcă aud broaștele, tendală. Auguste, nu se face. Da, ia ca, tac, tac, tac. Să vorbească ziana. Nici gând n-am amăritat acum somnoros. Ai auzit, flăcăule? Tândală, cine urmează la rând? Maria sa, raiul murgilă. Murgilă? Stai. Am cunoscut și pe babacul tău. Era că am fost omorât de firea lui și că am încet la treabă și că am zevdec. Încolo băiat bun. Auguste. nu se cade. Ia să te auzim și pe tine, murgilă. Princesă, în profund mistuitor, va pune soare, lună, tot ce-i strălucitor. Dar jur pe-a frumusețe de lume admirată că nu vea pune din ochim niciodată. Frumos, frumos, frumos. A, tu ce spui, Senziana? Să trecem mai departe, tată. <laughs> Ai auzit? Mai departe, mai departe. Maria sa, lăcustă bogă! Lăcustă, te știu de mult! Mi-ai potopit ogoarele o ogoarele într-o vreme. Eram pe atunci un copil fără judecată augustitate. un copil zburdază. Așa, la, la, așa, și acum văd cu mulțumire că deși ești flăcău tomnatic, te ții destul de bine. Ai pregătit și tu vreo poezie? Pregătit luminăția ta. Ia zi. <coughs> Frunză verde de mohor, mor de dor, zău de dormor, Mor, mor, oh. mă, ce n-ai, am uitat restul și mi-am pierdut rostul. Ia, ascultă-l, Sânziană, ăsta mormâiește ca un urs. Așa e, te și vreau să-mi fie prezentat un alt. Fruză verde de mohor, mor, mor, mă, mor. Nu, călăcustă, dă dragă lăcustică, lasă, lasă, nu mai muri acum, fătul mor. meu. Pe altă dată, fătul meu, pe altă dată, nu te-ai Așa că, să trezi următorul. Maria sap la băt! Pârlea, ești ca de soare! Ba prin augustitate! <laughs> Princesă! Atat frumusețe înfocată și bălaie, în vulcanul meu de suflet a prins o pânălaie. Ard, ard, ard! Mă fac celușe, Că ciamorul mă vinge. Ah, precum a aprins focul, fă de-l stinge! <laughs> Și arde mine, luminăția ta, arde! Arde, ce arde? Chemați e în stare să dea foc pe altu altu altul, altul, gata! Da, da. De ce nu cântă trompeții? Ce se aude? Un fluier, Augustitate! Cine mă fluieră? Un fluier? parcă e care m-a scăpat de smânt! Ce tot vorbești, fetița mea? Zilie! Și cine ești tu de îndrăznești? s a îndrăs de-a te înaintea noastră. Lumina împărate, sunt Pepelea, solul zânei zânelor. Acea zână nătrăvană auzit de prea puternicul, prea înțeleptul, prea mărinimosul papăr împărat și de nemaipomenita frumusețe a ficei sale care-i seamănă. Așa mai vii de acasă, urmează, urmează, Da. Și vrând să arate admirarea ce ați inspirat,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 Am găsit! Pasăre dragă, spune-mi, sunt jmecheri în împărăția mea? Da, da, da, da! Nu mă de asta! Dar care sunt cei mai mari? Păcală și tândală, tândală și păcală! Ce-ai zis? A zis tândală! Păcală, tândală, păcală, tândală, păcală, tândală! Minciun, minciun, minciun! Minciun, gaițe că e răzăcat! ia uite! Tăcere! Acum, băiete, spunem. Ce mesterie are oglinda asta! Arată chipul și caracterul fiecărui om ce se uită în ea! <laughs> Minunat. Am să mă uit și eu! Priviți și admirați! <laughs> ce? Un buhai de baltă? Eu? Asta-i curată nerușinare! o oglinda asta obrașdică în 40 de mii de bucăți! Buhai de baltă? Eu? Pe perea. Unde e pe perea? Aici, sunt mariata! Prindeți-l la strâng cu neobrăzatul! Da tată, nu, da tată! Îl pace, fața mea! Tu te atacul tău! Iar voi, ce-mi stați ca niște mămâi, puneți ți mâna pe neobrăzat! acum să te văd, fluierașule, ce poți! Cântă, fluierașele, cântă să-i faci a juca de streche!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 Ce stați ce-a scăscat gurile, În goadă după el, Căi împăraţi, pe te tedală, Și dumneata jupâne Macovei, înarmaţi cu buzdogane, Cu ciomelce, cu cios găsi, Încălecaţi pe cai, pe măgari, pe frăzini Şi după zreu, după zeu! La goadă, după Să, prindem, să vajem, pocană, Pe poțu, de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 ai pierdut poate pe Sinziana! N-am pierdut o soră! Nu! Ea m-a prăpădit pe mine! Numai mai mare am înghițit! Privește-mă în față și apoi întreabă-mă de viață! Într-adevăr, ești cam tras la față! Și tras pe scoară. Nu mănânc, nu beau, nu dorm, sunt lăuc! Înamorat! Foarte, foarte! După ce am răpit-o de la curtea lui Pancurău! Am adus-o prin văzduh la palatul meu. I-am spus că vreau să fac împărătația zmeilor, că eu i a toate comorile. I-am căzut în genunchi degeaba. Atunci m-am repezit să o apuc în brațe. Și ea? Ea mi mi-a tras o palmă. Dar știi ce palmă? De mi-au scăpărat ochii. Mi-e umflată falca. Eu e umflată bine. Ascultă-mă pe mine. Fata asta e mai zmeuaică decât un zmeu. Păi dacă este așa, te jălesc, frățioare? Ba, colac peste pupăză, am aflat devenirea lui papăr împărat asupra mea cu oaste mare. E, și ce ai de când să faci? Dar știi, mele, nu merg pe dar mă simt fără curaj, mă tem." Nu te teme, cât sunt eu în calea lor. Alt drum decât acesta prin codru nu duce spre palatul tău. Dori intra în codru, îi prinde-n așa prinde-i, mai cu seamă de împăratul. Da. ziara va face tot ce voi vrea eu pentru a scăpa pe tatăl său. Da. Și atunci voi redeteni iar zmeul zmeilor, da. cu falc în cer și cu alta pe pământ." morre que te odeio Opriți și faceți liniște să ne putem înțelege. Unde suntem, tândală? La marginea unui codru, August. te între pe ce tărâmă am ajuns. Cine poate sti? Dunveac tot umblăm lela și nu mai ajungem nicăieri. Ne-am pierdut și drumul și cărarea. Așa August. este. Mi-am lăsat tronul, masa și odihna ca să-mi găsesc fata. Dacă o-i găsi o. Eu... Am trecut prin țara furnicilor, prin țara căpcăunilor și abia am scăpat teferi. Om scăpat scăpa și de terimul ăsta. Vii și nevătămați. Jupune Macovei. Da. runcă gustitate. Nici tu nu cunoști partea asta de lume. Măria ta. Măria ta, de nu am intrat cumva în părăția uriașilor? Sau în cea a piticilor? Sau a pricolicilor? Apoi trebuie să fim nu departe de țara zmeilor. Cum? Să fiu oare zmeul atât de aproape de noi? Ce? Tăcere. Tăcere fricoșilor. Uitați-vă, vine spre noi o zine! Am să o întreb și am să mă lămurez numai decât. Să ochii, dragulita! Cale bună, împărate! cu Cotrocu așa de mare! Merg să-mi găsesc fata! Pe ziana care a răpit o zmeu! Întocmai, dar nu pe a cunoaștem drumul, n-ai putea dumneata să ne îndrept spre palatul zmeului! Apoi ați avut mare noroc, că v-ați întâlnit cu mine mama. Asta vreau să zic zâna pdurilor. Poftiți! Poftiți! Luați înainte pe potei prin codru, dar pofti! Mulțumim, mulțumim! Mare noroc am avut după mine Oșten! Abra cadabra! Au un caput de am să-i preța pe toți în animale! Stras-ne deșitune-te! Pe papură împăra un bucati de barcă să mi-l prefaceți Și pe ceilalți un măgar în ori și-n tot soiul de arpe fietăți <laughs> uh -huh. uh -huh. uh -huh augustitate, augustitate, unde sunteți? Aici, what, wow, what, wow, wow, wow, wow, Ai, de bine, mai de bine, ce poți mai Aici, da, Frate da, da. de le, tundale, aplatet tundale. What, Calmera, ma-ți plece! Pare minunat, e vreo te pomerești ca și eu! Banar ca să-i facă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 În zadar, plâng zi și noapte, cerând lume, ajut-o! ce E glasul sânzienii. Sânziană! Sânziană! Cine mă cheamă? Eu sunt Sânziană. Cine ești tu? Nu mă recunoști? Eu sunt Pepela, care te-am scăpat des meu în palatul tău împărătesc.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 Atunci, întoarce-te pe felul. Eu? Să te părăsesc după ce te-am regăsit? Nu, nu, nu vreau să-ți fie în pericol viața. N-ai înțeles că și eu, din partea mea, te iubesc? Tu, tu pe mine? Oh, Dacă cum sunt stăpânul lumii, visi mei, balauri, pajuri, le voi învinge. Dar cu ce? <laughs> cu fluierasul ăsta. Pe care mi-l-a dat zina zinelor. Îmi dai și mie fluierul fermecat, petelor. O, oh, ție-ți dau tot, Tu viața mea și fericirea viații mele. Ține fluierul! Ah! Ah! Am presgarul mare de ah, vernicule! Ce zici? Ai crezut ca să-mi simți <laughs> Privește! <laughs> lui muma pădurii, și te o să, să intri de vini în pământ bine. Sinele! Sinele! Sinele! Sinele! Sinele! Sinele! Sinele! Sinele! pământ. Sinele! Sinele!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 Pe toți nenorociți închiși în codul acesta blestevat. Așa am să fac. Ah, ah, am bine, scăpat bine. de blesem. Ce bine, mă întorc acasă. Cine vine cu mine? Eu, și eu, mă, Hai, hai, de acum, aibă parte, de zmeulei. Eu, unul, m-am săturat de vânturat lumea. Ba pe noi, mărite împărate, pe mine și pe lăpustă să ne iert. dar mergem să o găsim pe Călătorie spre cenată. l am ajuns, vere pârleu, noi, otinioară domn stăpânitori, iată-ne acum argați la blestematul cel de zmeu, oh, care ne-a prins ropi. Da, la cu stălere, mai cu minte făceam de urmam pe papură. Da, da. Să ne întoarcem la domenile noastre decât să alergăm nebun după zânziana. Așa este. Dați-mi minte că tatăl ei făgăduise jumătate din împărăția aceluia da. care i-a devenit ginere. ginere, ginere da. Și mărturisesc că vestea asta îmi făcea cu ochiul. Da, da, mie. <laughs> Și mie, da? <laughs> Și uite unde am ajuns. Pe mâna zmeaure. <laughs> În de-am fi avut mângâirea de a o vedea pe Sânseana. Dar, da. dar unde E, unde, unde, unde? O fi închisă și ia pe undeva? Pe aici? Un... Pe aici? E, acum, hai să ne vedem de treabă. Da, să ne vedem de treabă. Bine te-am găsit, Smeoleu. Ce? Un pământean aici? De unde răsăreși? Cum ai intrat în împărăția mea? Cum se intre? Și cine ești tu? Fecioarului tătire meu. De ce cauți aici? Pe tine te cauți. Ești tu în stare să-ți măsori puterile cu ale mele? Să încercăm. simte bine că te-o în brațe să-ți toate oscioarele. ce zis? Și ce-ai holbat cu la cel? mă uit! Să văd e, în care nor să te-a Să mă a Da, da, Ii, nu te lăsați, meu, ule. Acu acum! acu una, do Stai! Stai, ești vitească cât și mine, te poftesc la mânta mea. Cu cine? Cu Sânziana, o să facem masă mare, o să avem și doi domni la masă. Cine și care? Păr la vodă și la pus vodă. Trebuie ah. să spun, aș fi preferat că prioare, dar cred că ar fi bun cu tarbon și cu ardei. Pi, <laughs> vrei să-i mănânci? Vezi bine, acum fiindcă ești tu de meu, spune cum te cheamă. B tot am zis că am zis și -o zice că -o zice și cole zice! Ci ciudat, nume! Cine ți l-a dat? Nașul meu, care se cheamă Totii tăi, mișcare din nimele. Oh, fi fost de neam mare. neamare. Se rugea cu capra calcă pe a trampatului pe colo că E scult! Ziua trece și noi o pierdem cu vorba. Cred că mi-a ajutat la pregătirile nunții. Bucuros! E, ce cine, de pegătire? Deocamdată care polobocul ăsta. Bă, polobocul? Dar cu ce să-l cum fac eu. Mine, da, dar numai nu? Păi aș vrea să duc două odată. Zdravănie. Mâine e căra zece. Acum la treabă. Eu mă duc în pădure să aduc...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 a venit în ca să te scap. La noapte, te scot din turnul ăsta blestemat. Dacă ai avea iarba fierului, ai putea să spargă plăcatele. Nu am nevoie de iarba fierului, ai să vezi tu. Ai, de mai scăpat de aici, de voi iubi toată viața mea. Ce-mi văd ochii? Pepelea? Eu, lăcustă. Zmeul m-a poftit la masă. Și tu o să mănânci din noi? Ba, lăsați pe mine. Vă voi scăpa și pe voi la noapte dinăpastă. Acum, prefeceți-vă că lucrați. Că, uite, vine speul de la pădure cu să copaci sub soară. Hei, Nerveiul! Da? Umplu-te acolo e, e... Dar ce faci acolo cu hârlețul? Păi ia ca sa fântâna prin pe jur. Pentru ce? Păi, am găsești că dacă... Poti vorba să cărăm apă cu polopoacele, mai liberi ar fi să iau o fântână în spinare. Vre, vre. O să mă azvârli din nori și acum vrei să cari fântâna? tot tocmai! Grozav om și primejdios! La noapte, când o dormi, trebuie să mă scap de el. Pe pe, o dragă! Ea? Nu te mai osteni! Lasă fântâna la locuierii! E, Văd că începe a anota! Intrați la culpuși în turn! Tu pârlă și tu la lătustă! Asa. cât pentru tine, frate pe culcă-te colea cu lângă fântână la răcoare și dormi, dormi, cât ți-o fi pofta. E, lasă pe mine. Deci e noapte bună și vite plăcute. Mulțumesc, asemenea. E,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 Nu răspunde. a dormit. A cui vremea să-l ating cu buzduganul. Ah, una. Ah, două ah, Trei. Praf l-am făcut. Nu mișcă. Dar toți să-i mai trag. Una drept altă marșă. Nu. Ah! Nu mi-am frânt buzduganul. Ce fac acum fără eu? Eh, zmeule. Cum? Ce mă strigă? Tu pe Peleu n-ai pierit? E, nu cred. Am dormit dus. Și n-ai simțit nimic prin somn? Pa, ba, parcă m-au pișcat niște țânțari așa. Vre, vre, vre, vre, vre. E, e, e Și acum simte bine, zmeule. Să joci tontoroiul până ce ți derma dărma forțele turnului cu șapte lăcate și or fi liber Sânziana și prietenii mei.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 de mai multe zile, îmi țiuie urechea dreaptă. <fie> Semn de veste bună. Și astă noapte am visat-o pe Sânziana. <fie> pe Sânziana? Uite-o, ta! Uite-o! Sânziana, copila mea, tu ești? Scumpul meu, părinte. Cine te-a scăpat de zmeu? Cine te-a readus în brațele mele? Mirele meu, pe Pelea. <gără> Binecuvântează-ne, Auguste, căci binecuvântarea părinților face fericirea copiilor. Norocul braf. să fie veșnic cu voi, copiii mei. <gără> Ați ascultat Sânziana și Pepelea de Vasile Alexandri. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu. Au interpretat Stella Popescu, Dumitru Furdui, Virgil Ogășanu, Demrădulescu, Dulescu, Costel Constantin, Victor Strengaru, George Mihăiță, Mitică Popescu. Regia muzicală și muzică originală Timuș Alexandrescu. Regia artistică Titel Constantinescu. Înregistrare din anul 1974.